87. Legea finalității Nici o negociere nu este finală. Deseori se întâmplă că atunci când o negociere este considerată a fi încheiată, una dintre părți sau chiar ambele să își dea seama că un anumit aspect nu a fost rezolvat în mod satisfăcător. O parte simte că a pierdut. Acest lucru nu trebuie să se întâmple dacă cele două părți iau în considerare faptul că pot continua negocierea și pe viitor. Primul corolar al legii finalității este Dacă nu sunteți mulțumit de înțelegerea la care s-a ajuns, cereți redeschiderea negocierii. Majoritatea oamenilor sunt rezonabili. Doresc să fie mulțumiți de condițiile convenite într-o negociere în special dacă acestea urmează a fi îndeplinite pe o perioadă lungă de timp. Nu vă fie frică să arătați că nu sunteți mulțumit de această situație și că ați dori să schimbați înțelegerea în așa fel încât să fie mai echitabilă pentru dumneavoastră. Cel de-al doilea corolar al legii finalității este Practicați în mod regulat un tipar de gândire bazat pe anulare întrebându-vă dacă aș putea negocia această tranzacție din nou, în ce împrejurări aș cădea de acord cu aceleași condiții? Fiți pregătit să vă întrebați dacă aș fi putut încheia această tranzacție din nou, știind tot ceea ce știu acum, aș mai fi acceptat aceleași condiții? Această capacitate de a reevalua în mod continuu deciziile anterioare... De a îndepărta obstacolele impuse de eu dumneavoastră, de a privi realist și sincer situația actuală, este semnul distinctiv al negociatorului superior. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Revizuiți situația actuală și, în special, deciziile care sunt în curs de a fi luate și de care sunteți nemulțumit într-un fel sau altul. Gândiți-vă la modul în care ați putea redeschide negocierea și care sunt cele mai satisfăcătoare condiții pentru dumneavoastră. 2. Ori de câte ori sunteți stresat sau nemulțumit din cauza înțelegerii la care s-a ajuns, sau ori de câte ori simțiți că cealaltă parte este nemulțumită, luați inițiativa de a reîncepe negocierea și de a găsi o modalitate de a o încheia în mod satisfăcător pentru ambele părți. Gândiți pe termen lung. Lăsați-mă să rezum aceste legi pentru dumneavoastră. Negocierea este o parte firească a vieții. Aveți față de dumneavoastră înșivă, vă datoria de a deveni un negociator excelent. Ca și în orice alt domeniu, cheia excelenței este să vă exersați abilitățile de negociator ori de câte ori aveți ocazia. Transformați negocierea într-un joc. Cereți ceea ce doriți cu adevărat. Cereți prețuri mai bune, condiții mai bune, rate mai bune pentru dobândă, etc. Fiți conștient de faptul că veți economisi luni și chiar ani de muncă asiduă dacă învățați să deveniți un negociator excelent în numele dumneavoastră. Puteți realiza acest lucru în cazul în care credeți cu adevărat că sunteți capabil. Puteți doar dacă cereți.